Антон Мухарський. «Попса для еліти». Роман. Видавництво «Книжковий клуб. Клуб сімейного дозвілля». Харків, 2002 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Роман Антона Мухарського. Твір у стилі поп, головний герой якого – молодий український актор Веніамін Каштанський, вирушає на гастролі до Шотландії. Подорож за кордон стає початком серії невірогідних пригод. Від автора. Шановний читачу, якщо зараз ти читаєш цей рядок, я роблю радісний висновок. Ти вмієш читати? Це прекрасно. Більше того, мені хочеться вірити, що ти узяв до рук цю книжку, Саме через те, що вона привернула твою увагу яскравою обкладинкою. Якщо вона не така, можеш не сумніватися. Ти тримаєш в руках піратську копію. Викинь її геть. Це по-перше. По-друге, я ніколи не дозволю друкувати свої твори на газетному папері. Вони хоч і написані газетською мовою, мусять друкуватися на доброму офсеті. Я піклуюся про тебе, шановний читачу. Ну і по-третє, я в жодному разі не зазіхаю на твій час, твої думки і смаки. Я – ніщо, ти – все. І все в цьому світі для тебе. Я в жодному разі не хочу, щоб ти, як це було до піру, сів і прочитав цю книжку від Альфи до Омеги. Мені хотілося б, щоб ти читав її так, як дивився телевізор. Захотів – перемкнув на інший канал, захотів – відійшов випити чаю, а захотів – взагалі вимкнув. Розуміючи, що всім догодити неможливо, маю на увазі різних занудних ліцнобів, я зробив вибір саме на твою користь. Вибач, що ця книжка написана українською. Приходить до тебе з таким запізненням. Російськомовні видавництва готові були надрукувати її, коли вона ще писалася. Але мій клятий патріотизм знову зіграв зі мною погану гру, безліч часу і зусиль пішло на те, щоб довести, попсове чтиво має право і на україномовний варіант у цій книжці. Ти знайдеш і трилер, і мистику, і бойовик, і комедію, і психологічну драму, і все це у стилі поп. А також дещо про гомосексуалістів, сатаністів, західних кінозірок, повій, нещасних українських артистів тощо. Дбаючи про тебе, шановний читачу, я навмисне виокремив складні для сприйняття місця, виділивши їх із загальної маси тексту. А самий текст максимально наблизив до газетно-телевізійного стилю, виконувши з нього всі літературні терміни, які іноді надають твору псевдоавтентичного звучання. Тьху на них. Я люблю тебе, мій читачу, і сподіваюся на взаємність. З повагою, автор. Вступ Тож, коли ми вже замахнулися на телевізійну естетику, то почнемо, як водиться, з невеличкого анонсу. Наразі ви маєте перед собою роман, герой якого молодий український актор Веніамін Каштанський відбуває до Шотландії на Единбурзький фестиваль, де з ним трапляються неймовірні пригоди. А оскільки роман автобіографічний, то всі пригоди мають під собою реальне підґрунтя. Він буде запрошений зніматися в кіно у самого Спілберга, познайомиться з Томом Крузом, підпише контракт на 600 тисяч доларів, а також стане жертвою домагань місцевих гомосексуалістів, зустріне самого диявола, зарубає сокирою людину. Все це і ще багато іншого у романі «Попса для еліти». Рекламний блок. Відео. На фоні Единбурзького замку, шотландських скель, музею віскі, оркестру волинщиків, портрета Шона Коннері, сера Артура Конан-Дойля та інших видатних шотландців, а також заздрісних очей українських акторів, підпільної торгівлі горілкою, фрагментів з вуличних та вистави за мотивами злочиною покарання Достоєвського, звучить закадровий текст. Закадровий текст Слов'яни, межа між Сходом і Заходом, проходить через наші серця. Час вирішувати, хто ми. Люди другого сорту в країні Третього світу чи рівноправні члени загальноєвропейської спільноти? Дикі варвари чи цивілізована нація? Як вирішити це питання? Відповідь шукайте в культовому романі Антона Мухарського «Попса для еліти». Зустріч з автором по закінченні рекламного блоку. Відео. У фіналі «Крупний план» Івана Макгрегора, виконавця головної ролі у кінострійці на Голці. В стані наркотичної ейфорії він спирається руками на бампер машини, шалено регоче і шкірить зуби. Відеоефект. Згори на Макгрегора лягає зображення Веніаміна Каштанського в козацькому строї з гуцульською барткою в руках. Обличчя просте і суворе. Каштанський каже, синхрон. «Я їх трахнув!» Кінець рекламного блоку. Зустріч з автором. Телевізійна студія. Ведучий в камеру. Перш ніж перейти до безпосередніх подій, які чекають нас у романі «Попса для еліти», ми вирішили провести невеличке флеш-інтерв'ю з автором Антоном Мухарським. До гостя в студії. Пане Мухарський, скажіть, будь ласка, щодо автобіографічності попса для еліти, яка тут доля художнього домислу? Гість. Веніамін Каштанський – це реальна людина. Більше того, він мій друг. На жаль, так сталося, що восени 2000 року він помер, а точніше сказати, трагічно загинув. Ведучий Вибачте, що я, можливо, торкаюсь болючих тем, але чи не могли б ви розповісти, як саме загинув Венемін Каштанський? Гість Це дуже делікатна тема. І мені понад усе хочеться, щоб нас правильно зрозуміли. В останні три місяці свого життя Веніамін, або як його називали друзі, Бубба, хворів на снід. Він міг би прожити довше, але навмисне не лікувався, роблячи все, щоб наблизити кінець. Він пив гекалітрами пиво що, як знати, знижує імунітет. Пікся на радіоактивних оболонських пляжах. До речі, він помер не від СНІДу, а від небажання у свої 30 років жити. Уявляєте? Передбачаю логічне питання. Де саме і за яких обставин Буба захворів на СНІД? Про цей випадок писала газета «Факти» у липні 2000 року. Вже не згадаю, в якому числі. Замітка називалась «Отруйний шприц для актора». Автор замітки помилився, мовляв, Бубі помстилися його друзі-наркомани. Натомість я вас запевняю, що Бубба ніколи в своєму житті не вживав важких наркотиків. Траву курив. Це було. Чорт. Навіть не знаю, як підступитися до цієї теми. Словом, Бубба був типовий натурал. Зараз поясню. Він ненавидів гомосексуалізм не стільки як сексуальну перверзію, але як мафіозну структуру, чий вплив у сфері культури за останній час набув катастрофічних наслідків, особливо для людей з традиційною сексуальною орієнтацією. Ведучий але все ж таки, як саме Каштанський захворів. Гість Я знаю таку версію. Коли він зранку вийшов за пивом і повертався додому, до нього біля під'їзду підбіг ідеологічно зомбований гомосексуаліст на ім'я Сергій Самохін і встромив Буббі в руку шприц з отруйною кров'ю. Кажуть, Притому він вигукнув. «Ми, каста обраних, прилікаємо тебе на страту!» Ведучий. І чим же Каштанський заслужив таку ненависть з боку сексменшин? Гість. Окрім акторства, Веніамін Каштанський врешті, як і я, займався літературою. Дві п'єси. 12 щоденників із нотатками і недописаний роман. Ось який літературний доробок він залишив по собі. Відсотків на 70 роман «Повса для еліти» написаний саме завдяки щоденникам Каштанського і уривкам з його недописаного роману. Всю свою літературну спадщину він залишив мені. Так от, у недописаному романі йдеться про події 1996 року, коли ми разом їздили до Единбургу з виставою «Вбивця» за романом Достоєвського «Злочин і покарання». Він грав Раскольнікова, а я – Лужина. Прочитавши недописаний роман, який за задумом Каштанського мусив називатись «Вічний лох», я зрозумів, що саме тоді і розігрались події, які призвели до страшної помсти гомосексуалістів. Бубба кинув їм відвертий виклик і вирішив битися сам на сам з цим, на його думку, світовим злом. Ведучий. А як в романі переплітаються ваші еденбурзькі спогади з враженнями Веніаміна Каштанського? від імені якого ви і промовляєте. Гість. Я вже сказав. Відсотків на 70 – сам Каштанський, а решта – я сам. Генеральна лінія – його, а мої – ліричні відступи, описи природи, деякою мірою містичний і гумористичний орнамент, ну і загальна композиція. Ведучий. А любовна інтрига? Гість Це з його щоденників Ведучий Ну що ж, здається час перейти безпосередньо до читання роману Чи ви хотіли б щось додати? Гість Тільки одне Буба Каштанський завжди шукав героя Він не міг жити без героя і цей потяг до героїзації, буденності, перетворення сірого хаосу існування на міфічне полотно, буття, було основою його творчості. Чи знайшов він героя свого часу, чи ні, вирішувати читачеві. Але, як на мене, то він сам був тим героєм, якого шукав усе життя. Загинувши героїчною смертю, і лишивши по собі міф. Ведучий до гостя в студії. Дякую за інтерв'ю в камеру. Ну що ж, а вам, шановний читачу, приємного читання. Частина перша. Вічний лох. Серія перша. Як пробка з пляшки. По дорозі їде автобус «Мерседес». В автобусі стоїть запах несвіжих чоловічих шкарпеток, поту, перегару і одеської ковбаси. З кабіни водіїв чути музику. Це Happy Nation від шведської групи «Ес OF Бес». В кінці салону на подвійному сидінні, схиливши голову, дрімає світловолосий молодик років 26 «Це наш герой Веніамін Каштанський». Подальша оповідь звучить від його імені. Веніамін Каштанський. Неголосно. Вперше я побачив гори Шотландії влітку 1996 року з вікна автобуса. Моя подруга, молода актриса Катерина Кочубей-Горпищенко, злегка потрусила мене за плече, і прошепотіла на вухо. «Каштанський, ти вдома?» Я різко розплющив очі, бо щойно у вісні тікав крізь видіння, і здивовано подивився на Катерину, а потім поглянув за динчасту шибку в мутних розводах пилюги, яку залишив по собі короткий нічний дощ. Вдалині, на розлогих пагорбах, вкритих смарагдовою травою, паслися отари бурштинових овець. Чим далі той смарагд проривали, мов ікла молодого вовка, сірі порослі мохом скелі, які надалі ставали справжніми горами, що рвалися в синє безхмарне небо, хоповиті мереженим серпанком. Повздовж дороги безперервною смугою бігла темно-сіра стрічка невисокої огорожі, складеної з бутового каменю. І раз у раз траплялися таблички з написом «Привейтленд» на схилах долин, що збігали до веселих прозорих струмків та річок, купчилися кучеряві в'язи і росли поодинокі старі дуби». Коротконогі, кремезні поні з довгими випащеними гривами й хвостами, що важкими хвилями збігали до самої землі, гуляли на просторих вигонах. У кожного до шиї було прив'язано невеликого золотого дзвіночка. Такі ж дзвіночки були в овеці корів, що також траплялися тут. І мені здалося, якби відкрити вікно і висунути голову, то навіть через шурхіт коліс по асфальті можна почути. Над усією Шотландією лунає золотий гомін. Серце моє зайшлося, до горла підступив важкий клубок, не проковтнути і не виплюнути. І я, знесилений надміром абсолютного щастя, відкинувся на спинку сидіння, набравши повні легені повітря. Здійснилось. – Ти щасливий? – спитала мене Катерина. – Так, я щасливий. Сльоза, накотившись, впала на щоку, лишила на ній вологу бороздку і скапнула на мою чорну майку з написом «Нірвана» і портретом Курта Кобейна «Дати життя 1969-1994». Я закусив губу і відвернувся. Продовження розповіді Каштанського. Ми поспішали на Единбурзький театральний фестиваль з виставою «Вбивця» або «Мурдерер». Її було поставлено за мотивами роману Достоєвського «Злочини покарання» в київській антрепризі «Рожевий махаон». У цій виставі ваш покірний слуга грав Родіона Раскольникова, а Катерина – Соню Мармеладову. Ми разом навчалися в театральному інституті, але вона була на два роки молодша. Не скажу, щоб я був закоханий в Катерину, адже закохатися в дівчину, яка півдороги від Києва до Единбурга читала забущені польові дослідження з українського сексу, було для мене фактом неможливим. Я ортодоксальний чоловік і завжди дивлюсь на жінку як на об'єкт, аж ніяк не бажаючи мінятися місцями. І от уявіть собі, в якусь мить нашої подорожі я спіймав на собі той погляд Катерини, який часто помічав у дівчат, які читали «Забушку». Вона вивчала мене. Хе! Ну що ж, Подумав я втумить, подивимось, чи я візьме. І, посміхнувшись Катерині, знову вхнюпився в газету «Бульвар», де Лада Лузіна тільки-но розгортала свою фантастичну діяльність як журналістка. У перервах між читанням ми грали в карти на дурня. В сі грі я поки що лів з рахунком 131 проти 254 дурнів. Катерини, і це тішило мою чоловічу гідність. Ми поводили себе як брат-сестрою, ніколи не порушуючи межі, за якою починалася інша гра. Проте один випадок вибив мене з наїдженої колії. Це трапилось тоді, коли ми перетинали ламанш. У Дюнкерку ми сідали на пором Глоріо в Бургунді, який мав переправити нас до Туманного Альбіону. Загнавши до вантажного відсіку комфортабельний мерседес, ми піднялися на верхню палубу. Пасажири, які затусувалися сюди раніше, дудлили віскі та піундрей в численних барах, брали приступом дешеві д'юті-фрішопи, грали на більярді в супроводі пісень Елтона Джона та Мадонни. Одне слово – Навколо вирувало повноцінне світсько-плебейське життя. Зачувши перші акорди «Justify my love», я згадав, як один мій товариш розповідав, буцімто Наталка Могилевська роки два тому поклялась на автобіографії Мадонни наслідувати Луїзу Чіконе, адаптувавши її приклад до української сцени. Але це справи не стосується. «Чи не випити нам пива?» – звернувся я до Катерини, дарма, що мав у кишені лише 50 доларів. «Маєш фунти?» – здивувалася вона. «Фунтів не маю, але маю сподівання. Дозволь тебе пригостити». Вона погодилась, тщемно знизавши плечима. «Годин нуль на мою користь». Залишивши Катерину біля крамнички, де гендлювали парфумами. Я звернувся до Негра Гарсона в червоно-синій таблеці з такими типу англійськими словами. «Sorry, tell me please we situate situated change point. Currency exchange. Please». Вичавив він з себе, плямкнувши товстими губами. «Апердеск, плиз, сайт. «Сенк'ю», кивнув я у припливі шаленого натхнення. «Мене розуміють». і «Я розумію». «Причащаємося до цивілізації, бляха-муха». «Ексчендж-пойнт», як виявилось, був неподалік. Сунувши у віконечко «зем'яті долари», «три купюри по десять і чотири по п'ять», я мовив до білогривої жінки в темно-синьому жакеті. «Add English pound, please!» І вже через півхвилини отримав те, чого прагло моє серце. То були три сіро-оранжеві папірці по 10 паундів, дві жирні золотаві монети по одному фунту і ще якийсь дріб'язок. В легких роздумах, чи нажухали мене, чи ні, я рушив до своєї подруги. Катерина стояла біля модерної тумби і порпалася серед незлічених скляночок та мензурок, раз по раз прикладаючи їх до носа. «Я багатий, нашої кревний принц Хатум Аль Саїд», – крикнув я ще від дверей, бо хотів, щоб ці слова з уст українця почули всі навколо. Дарма, що ніхто, крім наших шоферів, які купували дешеві подарункові набори, не звернув на мене уваги і я побачив презирство у їхніх набубнявілих дорожньої втому очах. «Та пішли ви!» – проказав я подумки до шоферів, а потім звернувся до Катерини. «Ходімо пити пиво». «Буббо, тут є душ!» – промовила вона неголосно, прикладаючись носом до пляшечки з паломою Пікасо. «Все ж таки ми дві доби у дорозі» то в чому справа? Приймаємо душ, а потім п'ємо пиво. Який ти класний, сказала Катерина, і я справді хотів утомить бути класним, бо двері цивілізованого парадизу розчахувалися перед нами. Ми домовились зустрітися в холі, де стояли зручні крісла. Цвіли араукарії і розкішні фінікові пальми, створюючи атмосферу першокласного релаксу. Авторська замальовка «Головні герої Ню». Катерина в душовій кабіні. Бачимо, як вода стікає по граційному вигину її сідниць і по крутих стегнах. Бачимо розкішні, налиті соком життя, перси. Вона схилилася, поставивши ногу на невеличкий приступок і голить литки, наспівуючи стиха. Жовті стрічки – Символ розлуки і печалі. Гурт «Брати Гадюкіни», альбом «Все буде чотко». Композиція «Жовті стрічки». Каштанський в душовій кабіні. Жилаве, пружне тіло, рельєфна спина, сильні руки, які підбирають назад довге світле волосся. На обличчя спадає струмінь води, Яку каштанський хапає ротом і випорскує її довгою цівкою. Він гарчить від задоволення, пускаючи воду все гарячіше і гарячіше. Кабінка наповнюється парою, аж раптом він перекриває гарячий кран і на повну потужність відкриває холодну воду. Кричить кайф, фукаючи як кінь. Продовження розповіді каштанського. Поніживши своє тіло під теплими струменями лагідної води, я обтерся ідеально свіжим білим рушником і, подолавши вагання типу затирити рушник чи не затирити, кинув його до кошика для брудної білизни. Шампунів, правда, що їх повно лежало на полицях, я взяв собі з десяток. Отож, хвилин за двадцять, як пором уже відійшов від берега, я сидів у холі оновлений, наче давньоєгипетський бог Озіріс. Вона з'явилась, немов Афродита, з піни морської, розсипавши по плечах ще вогке каштанове волосся. «Ну що, ходім», – мовила тихо. І я задихнувся від захоплення, а вона затулила мені рота ще мокрою рукою. Може, з того дотику її ще вологою пахкою долоні все і почалося. Той дотик вправної руки, що вибиває з пляшки доброго вина корок, вибив з мене стереотипне бачення Катерини, як просто доброго товариша, і я вперше відчув, що поруч зі мною розкішна 24-річна жінка. Але ж у ту саму мить знову між нами постав привид за бушку. Полює, фіксує враження – Промайнула в голові думка. І я прискіпливо глянув у вічі Катерині. Але хіба вгадаєш, що там у глибині цих карих очей? У барі ми сиділи недовго. Я замовив два гінеси, а собі ще взяв віскі. Це ж моя місячна зарплатня в театрі, злякалася Катерина, коли офіціант приніс рахунок. А я виклав на тарілочку один сиро оранжевий папірець та дві жирні золотаві монети. Загалом 12 фунтів стерлінгів. «Над шхати, ходім звідси!» – кинув зневажливо. На верхній палубі теж було велелюдно. Всі лави вздовж бортів були зайняті мандрівною публікою. І тільки далеко попереду, в носовій частині, було вільно. Потужний багатоповерховий пором – Глорію в Бургунді, розриваючи тупим носом сірі морські хвилі, мчав нас у напрямку Дувра, чиї крейдяні скелі тьмяною смутою вже віднілися вдалині. Ще хвилин двадцять і подорож скінчиться. Проминувши ряд вщерть заповнених лав, ми опинилися на майданчику, який на мові моряків, здається, називається Бак. Подивись, «Яка краса!» сказала Катерина. «Так!» Це були єдині слова, що ми їх вимовили, відколи покинули задушливий бар. Через той магнетичний спалах, що пробіг між нами, ми втратили цікавість до банальних слів і тепер вивчали одне одного на іншому, більш високому рівні спілкування, де слова були зайві. Попереду за туманний обрій Британії в далекий океан втомленою кулею падало рожеве сонце. Легкі білі хмари, підсвітлені знизу його вечірнім смутком, здавалися золотими крилами янголів, що вели у блакитному небі свою тиху розмову. І їхній шепіт, зливаючись із плюскотом води за бортом, повнив весь простір тією простотою і незбагненною радістю, якою наповнюється серце немовляти, коли до нього притискаються лагідні мамині груди. В носовій частині порому було зовсім небагато люду. Ми, не поспішаючи займати вільні місця, перейшли на самий ніс, туди, де сходились до заокругленого кута два борти. За нами спостерігав якийсь чолов'яга середніх літ із сивою борідкою, який все щось черкав у своєму записничку. Коли придивитись, то в ньому легко було впізнати Джеймса Камеруна, того самого режисера, котрий через два роки явить світу фільм під назвою «Титанік», режисерський сценарій якого він тільки-но, мабуть, розробляв. Цей фільм візьме 11 Оскарів, але в ту саму мить, коли двоє незнайомих молодих людей – стояли на носовій частині, в нього в голові народилася одна цікава мизансцена, яку він одразу заніс до свого нотатника. Крупний план нотатника Джеймса Камеруна. Він пише. «Романтична сцена на носу Титаніка. Головні герої цілуються. Звучить пафосна музика». Спершись ліктями на масивній, Дубові поручні Катерина довго вдивлялась в туманну далечінь, а потім зазирнула вниз, туди, де назустріч нам неслося море. Щонайменше хвилину вона спостерігала збурену хвилями стихію, а потім, повернувшись, мовила: нащо живе людина? Морський вітер, забігши їй за спину, розтріпав волосся, і вогкі кінчики торкнулися моїх щік. Курт Кобейн на грудях затріпотів від прохолодного вітряного подиху, а може, то затріпотіло серце, не знаю. Я нічого не відповів Катерині, а тільки знизав плечима. Вона, обійнявши мене рукою за шию, просто взяла і поцілувала. Я відповів, але бляха клянувся, забушку знову стали між нами». Я не хотів бути піддослідним. Я сам хотів досліджувати і діяти. Але мою волю було паралізовано. Рахунок став один-один. А потім була митниця і перші кроки на англійській землі. Продовження розповіді Каштанського. У звичному колі артистів ми з Катериною знову стали наче добрі знайомі. І вся дикість ситуації полягала в цьому незвичному для нас слові «наче». Після посадки ми розбіглися по своїх місцях, зачаїлися і сиділи тихо, міркуючи кожен про своє. Всю ніч від самого Лондона ми неслися яскраво освітленими автострадами на північ, зрідка зупиняючись біля сяючих при дорозі кінг-бургерів. Десь у північному Есексі у вікна бризнув рідкими краплями нічний дощ. Але швидко минувся. Мірно гудів двигун нашого Мерседеса, прориваючись басовою нотою, крізь тиху мелодію, що лилася зі слухавок плеєра, який я просто поклав на сидіння поруч із собою. То був Френк Сінатра і його мандрівники вночі. Я почувався щасливим і водночас нещасним. Був якийсь розхристений, розтривожений і мутний морфей ніяк не хотів брати мене у свої обійми. Я перечував, що стою на порозі якихось дивних і незбагненних змін у моєму житті. Близько шостої ранку в перших променях сонця вдалині зблиснули мутні води твіду. І я, дивлячись на мапу, розстелену на колінах, прикинув собі, що години за дві має розпочатися Шотландія. Від цієї думки серце моє тьохнуло, і я відчув шалений захват. «Ну, тепер уже точно не заснув», подумав я. І заснув сном немовляти, проспавши аж доти, доки мого плеча не торкнулась лагідна Катерина на рука. І я почув, Каштанський, ти вдома, а наснився мені тоді дивний сон. Серія друга. Таємниці віків, або життя, сон тіла, закутого в морок. Анонс. сумнівом, ця серія сподобається всім шанувальникам езотеричної літератури. Себто всім, хто знається на проблемах Паранормальних і психоделічних явищ: Вертикаль людського життя. Хто ми, звідки і куди йдемо. Головний герой намагається розв'язати для себе ці питання. Веніамін Каштанський розповідає на тлі Луксорського храму в Єгипті. З самого дитинства я навчився бачити дивні сни. Вони повторювалися з періодичністю у два-три місяці, і були такі барвисті і дивовижні, що, прокинувшись, я ще довго марив. У тих снах раз у раз до мене приходив сивий старець у білому хитоні з палицею, брав за руку і відводив до місць з фантастичними ландшафтами, де блукали сумні істоти – чи то птахи, чи звірі, чи то я сам. Веніамін Каштанський на одній з вузьких вуличок Катманду продовжує. Як з'ясувалося згодом, цей старець був моїм пращуром, другідом з давньокельського племені Колотунгів, і звали його Брахматун Агу. Свого часу він матеріалізувався в Тибеті у вигляді субстанції гермафродитного походження часів четвертої раси, хоч сам був представником раси третьої. Втілюючи на землі перехід до становлення влади тих, кого Шванса брама нарікає Арупа Пітрі. А відомий американський санскритолог Константінос Джеферсон у своїй книзі Медха і Ахора Маздао, називає Аменашаспет Дір Ормас. Примітка автора людей, яких дратують всілякі навороти. Прохання, виокремлений ще фрагмент тексту, не читати. Перебирайтесь одразу в кінець серії 2. Місце зазначено трьома знаками оклику. Веніамін Каштанський в бібліотеці Британської академії наук. За столом, заваленим стародавніми фоліантами, продовжує розповідь, яка ілюструється фрагментами з документальних фільмів. Як розповідав мені сам Брахматунагу, за обрахунком Наради і Асурамаї, котрі запровадили космогонічне поняття поділу юг на расові цикли, за сучасним земним літочисленням його перше народження відбулося між 11.098.675 та 11.098.654 роками до нашої ери. І тоді він мав вигляд абстрактної субстанції астрального походження, яка, еволюціонуючи протягом Маха-юги, перетворилася на енергетичний згусток метафізичного ефіру і близько року 623-981 за часів Кріта-юги набула форми розмитого тетрациклічного новоутворення, яке згодом дістало назву Бременхайм-Вієру. Свідчення про що знаходимо у священних текстах Шалау Пайгіви, яку, у свою чергу, на початку ХХ століття майже досконало переклав гебрейською мовою відомий французький сходознавець професор Франсуа Дені. В такому вигляді Брахмату Нагу провів ще 618-554 роки. Аж поки майже за 5,5 тисяч літ до нашої ери, у так звані допотопні часи, коли тінь або шедоу поглинається, тобто астральне тіло вкривається щільним шаром плоті, людина починає розвивати тіло фізичне. Згадку про цей міф зустрічаємо в різних варіантах та алегоріях Ледри і її двох синів – Кастратоса та Полукокоса. Фіндор описує Ледру як таку, що злягається зі своїм чоловіком, народжуючи двох напівбезсмертних синів, один з яких Кастратос є сином смертного, а Полукокос – нащадком безсмертного. В алегорії знаходимо фрагмент, в якому під час бунту, викликаного бажанням помсти Афаридосів, дивіться про Аполодорій, Секс-Сет-Дісеан. Полукокос вбиває ліценцея, того, що з смертних мав найбільш виражену фалічну принадність. Проте Кастратоса поранив Гідотас той, що все знає і бачить, але нікому не каже. Могутній гегемон Туру зупиняє бійку поціливши вогняною блискавкою зі свого золотого рогу. Полукокос знаходить свого брата вмираючим і в безумстві закликає до гегемона Туру, аби той зберіг йому життя, на що володар богів відповідає. «Ти походиш від божественної раси і маєш статус безсмертного. Лиши землі ховати своїх мерців, бо належиш небесам». О той міфічний полукокос, вочевидь, і став прабатьком славного Брахматуна Агу, бо, сумуючи за загиблим братом, відійшов до легендарної Шампхали і втілився у фізичному прообразі своєї духовної субстанції, сутність якої полягала у вічній борні із силами Танатосу та Дестрою. Веніамін Каштанський в тибетському храмі «Сонця» на фоні ритуального дійства «Приношення дарів до лотосних стоп Бути». Продовження розповіді. А ще Брахмату Нагу повідав мені низку моїх реінкарнацій. «Картинки з моєї минувшини поставали переді мною у хвилину особливого просвітлення» яке досягалося через медитативні техніки і постійну роботу з удосконаленням мого духу, що вела згідно з мудрими порадами самого Брахмату Нагу, Та вивчення тантристських текстів, що їх сам Шак'ямуні Будда передав першому володарю Шамбхали Дава Сангпо у вигляді настанов Калачакра Тантри. Вперше я народився у Шамбахалі від жінки на ім'я Алає і навчався у початковій школі імені великого воїна Чонгпа Таку. Завдяки своїй генетичній схильності до різних технік двобою я єдиний з нащадків Брахматуна Агу залишився живий, коли на Шамбхалу напали представники третьої вимираючої раси знані у світі під іменем «єті» або «снігові люди». І корінні шамхальці вирішили переселитися в Астрал. Я ж залишився на землі, і згодом у передмісті Старого Делі відкрив приватну школу тибетських воїнів з гордою назвою «Зелений бабуїн». Невдовзі до школи потяглися люди – Почалась одвічна земна суєта, хабарі, погрози, дзвінки з міністерства, аж одного дня, медитуючи під розлогим деревом, піпала, також відомим як дерево, бо. Я досягнув того ступеню просвітлення, що зміг вільно вийти зі свого тіла і переселитися у немовля, яке щойно зачиналось в сім'ї Тутмусів за часів Нового царства і правління 18-ї династії фараона Верхнього та Нижнього Єгипту. Тіло моє зазвичай спалили, а прах розвіяли над могутнім гангом. Каштанський знову на тлі Луксорського храму. Вдруге я народився у вигляді славного нащадка фараонів 18-ї династії. Це сталося 1434 року до нашої ери у Фівах. Деякі картини, присвячені цій визначній події, знаходимо у Луксорському храмі, і численні туристи можуть безпосередньо ознайомитись з подробицями мого народження. Помилувавшись чудовими барельєфами, вирізбленими в залі, що позначений у всіх путівниках по Луксору, як зал народження Аменхотепа III. Проте не буду втомлювати читача зайвими деталями моїх реінкарнацій. Скажу лише, що за останні чотири тисячоліття я змінив більше ніж п'ять десятків тілесних оболонок, звідавши долю героїв вояків різних часів і народів. Був давно грецьким піхотинцем і римським центуріоном. Воював з персами, карфагенянами, фракійцями та германцями. Став прототипом багатьох літературних героїв. Останнього разу мене спалили напалмом побіля в'єтнамського селища Сонг Мі у 1968 році. І без огляду на те, що через два роки я народився вже в інтелігентній київській родині, я інстинктивно ненавиджу американців. Старий Брахматунагу, провівши мене в снах складними лабіринтами минулих реінкарнацій, зробив усе, щоби я, усвідомивши своє земне призначення, взявся до заповіданої мені справи і ступив на шлях воїна. Кінець наворотів Читати тут навороти скінчились. Веніамін Каштанський продовжує Так от, того дня в автобусі я теж бачив сон Наснився мені невеликий зал, оздоблений білим мармуром З чотирма вікнами, запнутими легкими мережаними фіранками Раз у раз до кімнати залітали білі голуби І від тріпотіння їхніх крил фіранки довго колихалися за ними я бачу травневий сад, в якому під квітучими яблунями стояло крісло з лози. Я захотів підійти до вікна, але наштовхнувся на власну сумку з надписом «Маркборо», в надрах якої загорнуті в газети шкарпетки, светри та сорочки лежали 20 пляшок горілки столична, що їх я віз до Шотландії на продаж». Я схилився над сумкою і побачив, що з неї дзюрить прозорий струмок. Зануривши пальці в ту рідину, я підніс руку до носа. Поза сумнівом, це була горілка. Невже пляшки розбились? Присівши навколішки, я смикнув за блискавку. Звідти на мене глипнув хаос битого скла і мокрого одягу. «Чорт забирай, що сталося?» Несподівано для себе, я зробив якийсь необережний рух. Праве коліно моє зігнулося, і я, скрикнувши від болю, завалився на бік. Коли я отямився, то побачив, що замість світлої кімнати лежу на тротуарі темної вулиці. Поруч стоїть та сама сумка, з якої витекла ціла калюжа горілки, і в якій плаває обгортка від жуйки, Рейдлі Даблмінт і недопалок цигарки Мартборо Лайтс. «Дивно», – подумав я. Але ж у кімнаті крізь фіранки пробивалося яскраве сонце. Я хотів підвестись, але хтось легенько торкнувся мого плеча і мовив. «Каштанський, ти вдома». Я різко розплющив очі, і крізь втікаючі видіння спершу здивовано подивився на Катерину, чия рука лежала на моєму плечі, а потім перевів погляд за одинчасту шибку в мутних розводах пилюги, яку залишив по собі короткий нічний дощ. Сон відійшов. За вікном автобуса пропливали могутні гори сивої Шотландії, бурштинові отари овець паслися на смарагдових луках, і довга стрічка кам'яної огорожі мчала за автобусом, нескінченна, як моє життя. Серію створено на замовлення редакції науково-пізнавальних програм. Серія третя. Будьте уважні. Анонс. Саме в цій серії починає розкручуватись головна сюжетна лінія роману. На тлі побутових замальовок життя і звичок українських артистів відбувається теургічне дійство під умовною назвою «Перша зустріч антагоністів», розповідає Веніамін Каштанський. Нас розселили в чотирикімнатній квартирі номер 21 на першому поверху будинку номер 3 на вулиці з пафосною назвою Кожному дісталося по окремій кімнаті. Моїми співмешканцями були народний артист України Велимир Петрович Козлюк, він грав Мармеладова, заслужений артист України Опанас Хомич Грак, Порфирій Петрович, і просто артист Боря Жовнар, узагальнений образ російського мужика. Вже у третій дня я почав розпаковувати свої речі в невеличкій кімнаті, де стояло ліжко, шафа, письмовий стіл, два крісла та журнальний столик, поруч з яким стирчало старомодне абажуро-торшера. На столику лежав охайний стос потертих модних журналів типу шотландської версії «Космополітену». Взявши один до рук і глянувши на число, я кисло посміхнувся. Там стояла дата – май 1994-го. І на всю обкладинку сяяло усміхнене обличчя Клаудії Шифер з пропаленими чиєюсь сигаретою очима, на місці яких ізяяли дві порожні дірки. Я пригадав у випадок, коли одна дуже відома артистка, побачивши в туалеті пошматовану газету і своїм портретом, яким монтувальники сцени підтирали, пардон, свої сраки, три роки взагалі не давали інтерв'ю. Але до діла. Першим ділом я вирішив перевірити запаси горілки. Коли три дні тому ми виїздили з Києва, у мене з собою було 30 пляшок, розпиханих серед одягу і загорнутих у светри, шкарпетки і майки. До того ж я мав з собою дві пляшки коньяку «Десна» для особистого користування. Коньяк розійшовся за перший день, а далі ми вже нищили запаси. Тепер пляшок лишалося всього 25, 25 літровок столичної, а також 5 українських сперців. Я вирішив заховати їх за портьєру і, переносячи до вікна, Зацікавився оригінальним устроєм віконної рами. Вона була така, як завжди показують в англійських фільмах. Коли я підняв її вгору, до кімнати увірвалися пахощі вулиці. Пахтіло пивними дріжджами, бензином і морем. Здається, десь неподалік від нас знаходився порт, бо вікно щоразу долинали баси корабельних гудків. Чотириповерховий будинок, де нас поселили, був збудований за класичним англійським зразком. Невисокі сходи вели на маленький ганок. Перед вікнами – газон з декоративними туями, огорожений кованим парканом. Кімната мого сусіди, Велимира Петровича, за всіма ознаками була вітальною, бо там, вмонтований у стіну, випинався газовий камін, у глибині якого намальований на шматку оргаліту, виднівся напис You got it made, so don't squake», який я переклав на кшталт «Камін не працює, хоча насправді, як пояснили мені згодом, це означало «Втрапив у гівно, то сиди не пікай». Я здивувався і спитав «Чому в гівно?» А тому пояснили мені що в цьому районі живуть тільки пакистанці та всілякі емігранти йому дозвони, до яких ставлення корінного населення однозначне. Отакої, а мені так сподобався газон. Дещо осторонь на розі вулиці виднівся паб з безликою назвою Magnum, закусочна Fish and Chips, а ще далі – вхід до місцевого супермаркету який працював від 6 ранку до восьмої вечора. Заховавши за фіранкою горілку, я заходився розпаковувати речі. План моїх подальших дій був простий. Прийняти ванну, поголитися, попшикатися модним дезодорантом хьюго-бос, випити філіжанку кави, вдягнути новий лівайс, мокасини, реглан і рушити у напрямку центру подивитися на багатство тамтешніх магазинів одягу, аудіо-відеотехніки, розшукати дешеві сейли, прикинути ціни, людей подивитись, себе показати. Стандартний набір стандартних дій, стандартного гостя з країн Східної Європи. Тупо так. До того ж, я хотів захопити з собою Катерину. Вона жила в нашому ж таки будинку, тільки в сусідньому під'їзді на третьому поверсі, разом з жіночою частиною трупи. Ми домовились, що години за дві я зайду по неї. Так і сталося. Я зайшов за Катериною о п'ятій вечора, і ми пішки рушили в напрямку центру. В мені вже хлюпали 150 грамів українського сперцем, перцем, яку було вжито під час святкового обіду влаштованого на честь прибуття українських акторів до Единбургу. Святковий обід складався з наступних страв. Перша страва – нарізані консервовані сосиски, гарнір, В'єтнамська вермішель, мівіна, що залита бульйоном, галіна бланка. Друга страва – бутерброди з індиковим паштетом, люксусовий. Десерт – кави з гущеним молоком, сухарі московські з родзинками. Напої. Я гречно виніс до загального столу пляшку перцівки, і оскільки опанас хомич Грак був у зав'язці, то на кожного припало десь по 150 грамів. Того вечора я поставив собі за мету напитися, і, виходячи з дому, завбачливо захопив ще одну пляшку перцівки. В кишені ще бовталось фунтів з 15, розміняних на поромі. Якщо хтось не знає Единбурга, то скажу, що там є одна довжелезна вулиця Ліз-Уак, яка, наче ножем, розтинає півміста і біжить від емігрантських кварталів аж до самого центру туди, де починається принцес стріт Ми мусили плентатись пішки, оскільки жили в самому кінці Ліз-ок. А грошей на автобус було шкода. Квиток коштував фунт. Подолавши Ліз-ок, години півтори до закриття магазинів, ми коперсалися у шмотках, замість того, щоб роздивлятися величний замок де сиділа ув'язнена Марія Стюарт і пам'ятники видатним скотменам Вальтеру Скотту, Конан Дойлу, Роберту Бернсу та іншим. Єдиним щастям було те, що я, інколи, зникаючи у примірочних кабінках, прикладався до відкоркованої пляшки української сперци, і очі мої поволі наливалися сяйвом. А коли на шотландську столицю впали сутінки і позачинялися всі крамниці, ми з Катериною сілись під якимсь пам'ятником і я став частувати її горілкою, яку ми запивали мінеральною водою. Вона пила неохоче, і коли я спитав, чому не п'єш, відказала, що випила б пива. Пива? Нема проблем. Отже, ми сидимо на кострубатих дубових лавах за широким столом у невеличкому пабі на Роял Майл і поволі цідимо світле пиво з високих кухлів. Поруч з нами компанія з чотирьох чоловік, два пацана та дві лошиці.